Розчарування навіки поселилося в цих стінах, які, до речі, ніколи не вкриються меморіальними дошками. Але справа не в тому. Справа в іншому. Це дім, де розбиваються лоби. Тутешні сюжети є настільки одноманітними і повторюваними, що йдеться, очевидно, про міф. Або про схему з двома-трьома варіантами. Ось один з варіантів. Сімнадцятилітній ліричний юнак, назвімо його Слава, вкладає ремовані строфи, які списує до загального зошита і переховує в секретному місці під унітазним бачком. Вірші, як правило, носять назви, похідні від романтичних жіночих імен. Аеліта, Консуела, Анготея, Айседора, Лоліта. Безперечно, що тут криється одна і та сама істота, переважно якась Люся або Нюся, однокласниця, котра й не здогадується про існування в природі таких речей, як сублімація. Настає день, коли юнак Слава потайки висилає вірші з жіночими іменнями, ці душевні полюції, на конкурс до Московського інституту. Початком весни він вкривається прищами і листовинням, і саме тоді з Москви надходить відповідь. Мліючи від нетерплячки, Слава розшматовує конверт і довідується, що успішно пройшов творчий конкурс. Всесоюзних масштабів прізвище, відоме йому зі шкільних хрестоматій, що значиться у підписі, робить нашого лірика просто-таки збаранілим. Від щастя. Улітку він покидає свій завошивлений, зачуханий, свій задрипаний партизанськ чи мухоморськ місто хіміків і вирушає на завоювання Москви. Фотокартку з люсею-нюсею зберігає в найнесподіваніших місцях. Йому, звичайно, вдається вступити. Але на цьому і закінчується вся поезія. А далі навіть не проза. Вірші пішли геть, бо так захотів той, хто їх диктує. Кохання до Люсі вичерпалося, поза як Слава збагнув, що вона також ходить в туалет. На лекціях і семінарах мулхи дохнуть від нудьги. Відвідувати всілякі жидівські театри або читати забризканого слиною Мережковського, він просто не створений. Милуватися Василієм Блаженним або Мавзолеєм вічно не будеш, до того ж, чим там є милуватися. І він осягає дещо інше. Сугору як мачуха вуртожитську науку дійсності. Тижнями не порушує кордонів свого поверху, а якщо порушує, то тільки аби притарабанити для друзів бухла від в'єтнамців або із вдало розташованого поруч таксопарку. Спить іноді в безпосередній близькості від сміттєпроводу, іноді головою в умивальнику ногами на північ. Алка з вирізаною правою груддю робить його мужчиною, від чого він надовго втрачає всіляку охоту. Натомість Вольдемар здав гаупілса, ветеран молодіжних рухів і паломництва на схід, пробуджує в ньому безсонний потяг до Анаші. На третьому курсі ліричний Слава вже нагадує розтоптаного долею педераста з болючим тілом і вичерпаною душею. Іноді він викрадає шмат м'яса з чужого баняка на спільній кухні. Від нього струмує стійкий запах сечі і найдешевшого тютюну. До п'ятого курсу ще намагається щось із чимось заримувати, але виходить із цього всіляке гімно. Зрештою, воно завжди було гімном як у знаному анекдоті про Чукчу. Настає день, коли він готовий різати собі вени. Ну та нічого. Нічого. Існує ще варіант національних, себто неросійських поетів. Якимось дивом ці кавказці вступають величезними юрмами і так усі п'ять років тими юрмами й пересуваються. Що вони роблять, насправді, не знає ніхто, але слід безконечно довго реготатися з того, котрий подумає, нібито вони пишуть вірші. Вони купують магнітофони, шкіряні куртки, дівчат, пістолети, гранати, протигази, плащі, будинки, джинси, землі, кон'яки. Мерседеси вони час від часу переганяють додому за високогірні хребти по воєнно-грузинській дорозі. Пиячать, ніколи не втрачаючи голови, але від маленьких радощів теж не відмовляються, тож двометрових потіпах із театру МОД під керівництвом Зайцева змушують ставати на вуха. У всьому достеменні спадкові джигіти, підвладні законом честі, столітнім етичним приписам аксакалів та шаріату. Якщо, наприклад, всімох мотлошать у ліфті когось одного, русявого, то ніколи не безпричинно, а виключно з міркувань газовату і вищої справедливості. Однак і над ними тяжіє стогін розчарування, бо всіх русявих не перемотлошиш, і всіх мерседесів не скупиш, і всіх манекенниць не переграєш. Тож зелена магометанська туга налягає на їхні стомлені й пошрамовані лоби. І таким є життя в цій заклятій дірі, літературному гуртожитку, вигаданому системою для виправдання і самозаспокоєння, в цьому семиповерховому лабіринті посеред жахної столиці, у загниваючому серці напівіснуючої імперії. Бо хоч і каже російський поет Єжевікін, що він кінчає від самого тільки слова «імперія». Однак усьому доброму приходить колись хана, і ти, Отто фон Еф, просто хребтом відчуваєш, як тріщать усі її шви, як розлазяться на всі країни і народи, кожен з яких має нині значення цілого космосу чи щонайменше континенту. От із горілкою дедалі більше проблем її чомусь, уперше в російській історії, не вистачає на всіх, її доводиться завойовувати ціною багатогодинних стоянь у черзі ж товханин, колотнеч, ціною самозречень і самовтрат. Мабуть, усю наявну в імперії горілку тепер випивають якісь кремлівські велетні, а може, її складають у тамтежніх глибочезних пивницях. На чорний день, тим часом як плепс, тобто народ, хоча в дійсності не народ і навіть не плепс, отримує жалюгідні сльози. Таке собі відхаркування харчової промисловості. Убивства у горілчаних чергах стали чимось настільки ж звичним, як учасники взяття Берліну не дадуть збрехати, фронтова смерть від ворожої кулі. Горілка зробилась абсолютом, священною метою, небесною валютою, чашею Грааля, алмазами Голконди, золотом світу. Років півтора тому, пізньої осені, тепер вертався в ліжку до третьої ночі ніяк не в змозі заснути. Однак не з якихось там причин поетичних, як, наприклад, кохання, ностальгія, Світова скорбота, зоряна туга, сомнамбулізм тощо. А з якихось інакших причин, які причинами назвати незручно. Але зачувши делікатний стукіт у двері, вирішив було, що цілком доречно не засинаєш. Бо як інформували тебе свого часу в цьому гуртожитку, де навіть стіни і стільці, розсякли дешевою слизькою розпустою, є багато таких мандрівних дівчат, мандрьох, котрі ночами просто ходять від дверей до дверей і шукають собі коханого. Особливо ж приваблює цих фіндюрок поверх сьомої, де мешкають багаті члени. Мається на увазі члени братніх письменницьких спілок, зокрема середньоазіатських та закавказьких, витончених у камасутрі. До того ж, кожен із них має свою окрему кімнату, себто мешкає в суворій чоловічій самотності. Так що вночі немає потреби перелазити в інше ліжко, аби всім було порівну любові, як це має місце у кімнатах, заселених студентами, на нижчих поверхах. Крім усього, мешканці сьомого поверху, як правило, старі і добрі. В них можна пожити навіть із тиждень, якщо тебе приперла грошова блокада або по всіх шалманах розшукує районна міліція. Так і з'являлися на сьомому поверсі епізодичні дівчата з невідомих околиць, підчеплені у пивбарах або гастрономах, справжні подруги і натхненниці багатих південних акинів, від яких усе ж одного печального дня вони йшли геть забравши щось небудь матеріальне на пам'ять. От і ти, Отто фон Еф, у безсонні своєму вирішив, що настала і твоя черга. І цей стукіт о третій ночі означає, що зараз матимеш гостю, цілком можливо навіть венеричну. Але відчинивши двері, побачив не юну мандрюху з немитим волоссям і червоними, як прапор губами, а досить приємного зовні й не меншою мірою п'яного хлопчину. Командир, сказав хлопчина, вибач, що так пізно. Але я дуже хочу горілки. І все? запитав ти, Отто фон Еф, розчарований у своїх сподіваннях. Командир, дай мені сказати до кінця. Мене, наприклад, Руслан звати, а тебе? Іван, відповів ти. Ото фон Ф. Ваня, ти дай мені сказати. Я хочу піти купити горілки в таксопарку. От гроші. І він показав жменю купюр, так ніби це могло мати якесь значення. Але прохідна, зачинена. Я оббігав усі поверхи, тільки ти мене впустив, командир. Залишаєшся тільки ти. Отак. запитав ти скептично. Дай мені сказати. «Я з кімнати твоєї вийду в таксопарк!» «Ти з моєї кімнати вийдеш нахуй!» – була відповідь. «Ні, ти не врубаєшся, командір, пориш гарячку. У тебе коло вікна проходить пожежна драбина, поняв? Я полізу!» – він показав руками і трохи ногами, як буде лізти. «Я в десанті служив, поняв? Я й тобі можу водяри принести. Заодно!» «І ти ще якийсь час вагався?» Але впевнена симпатична посмішка і міцна статура Русланова зробили своє. Лізь! наважився ти. Ти мужчина командир! Я признав тебе, прояснив руслан. Він підійшов до вікна, розчахнув його навстіж і промерзле листопадове повітря, насичене запахами всіх осінніх дощів, мертвого листя, запущених цвинтарів, віршами пушки на словом. Запахами пізньої московської осені затопило кімнату, змусивши тебе чухатися і тремтіти від холоду. «Давай, лізь уже!» – прикрикнув ти. Руслан наповен зріст, випрямився на підвіконні, махнув тобі рукою і зробив широкий крок у ніч. Ти виглянув слідом за ним. Він уже висів на пожежній дребині, немов п'яний церковий акробат, що випробовує нерви дурнуватої публіки, праворуч від твого вікна ще мить, і став на драбину ногами. Гей, а як ти будеш вертатися? нагадав собі ти. Ти що, не врубався, командир? Через твоє ж вікно я довго не буду птурсом туди й назад. Драбина застугоніла металево під його ногами. Досить зграбно, як на п'яного, він сходив нею вниз. Вочевидь, у десанті не пас задніх. Але ти, подумки, проклинав усе на світі, блукаючих дівчат з їхньою невчасною любов'ю, своє безсоння і юного, схильного до алкоголізму захисника батьківщини, з ласки якого тобі доведеться ще найменше 20 хвилин чіпіти при вікні. Ніч, як уже згадувалося, була слизькою і холодною. Десь у подвір'ях вигавкували свою люту невлаштованість про імперські собаки. Час тягнувся поволі, і ти від безділля навіть одягнувся, а потім викорив одну-дві сигарети. На якомусь із нижніх поверхів верескливий жіночий голос несподівано задаринчав «Сука, ти последняя!» Потім забрящало бити скло. Почулися глухі удари, мов хтось забиває в стіну цвяхи чужою головою. А потім низький чоловічий голос повідомив «Дура ти, зінка, відлюблю я тебя!» На цьому все затихло. Аж нарешті ти почув ще раз, як стугонить драбина. Руслан повертався. Він долав поверх за поверхом, і десь між п'ятим та шостим зупинився трохи перепочити. Задер голову догори і побачив тебе, вихиленого з вікна. «Я вже тут, командир, повідомив радісно. «Вибач, що так довго. Уявляєш, навіть у таксопарку не було. Там сьогодні їх рекет шуганув. Тоді я до Володі, у Володі теж по нулях. Довелося взяти у в'єтнамця за 25, сука в вискоглаза. убив би. Ну та нічого, зараз кернемо, Ваня. І він пішов драбиною вгору. На висоті сьомого поверху зупинився, ще трохи віддихався, поправив у кишені пляшку, щоб часом не випала. Тоді зробив широкий крок із драбини до підвіконня. Але минулого разу було значно простіше. Було за що вхопитися руками, було на чому повиснути. Зараз перед ним була просто стіна і слизький, дрантивий, бляшаний карниз під ногами. Ти встиг подати йому руку, але не встиг піймати його вислизаючі пальці. Усім тілом він хитнувся назад, якусь мить пробалансував над прірвою, ніби ангел, що готується злетіти. Потім був його довгий лункий крик і падіння з висоти сьомого поверху, і смерть. А ти бігав, когось будив, викликали швидку, і мусорів, усе це не мало вже ніякого значення. Все це було як у вісні, або в банальному мелодраматичному фільмі. «О, Руслане, прекрасний, – говорив ти, – як віджалую твою загибель, брате мій! Ти був безстрашний!» Ти звик усьому бути першим, ти мав безліч стрибків із парашутом. Тебе кохали всі знайомі дівчата, а незнайомі дівчата лягали тобі під ноги. Ти світився зсередини, Руслане, пригарний, а твої м'язи були чудодійними. І якби я був гоміком, то за всяку ціну жадав би переспати з тобою, брате мій. Що ж ти наробив, Руслане, переможний? На кого покинув цей дебільний світ? де так бракує досконалих, як ти, створінь. Потім ти мав усілякі співбесіди зі слідчими псами, з'ясовування обставин, винюхування, чмихання, підіймання лапи, метляння хвостом, спробу громадського осуду. Справа не в тому. Чому ви зачиняєте прохідні, хотілося тобі спитати у відповідь? Чому молода артистична істота, недавній десантник, змушена у вашій блядській країні ризикувати життям заради пляшки-горілки? Чому ви так просмерділися свободою? Чому свободи ви лишаєте так мало, що їй вистачає лише нападіння із сьомого поверху? Чому зараз ви з таким натхненням охопилися за мене, як за єдиного винуватця його смерті, ніби хочете, аби я таки викупив свою провину? стрибнувши врешті з того самого вікна. Але ці питання повисали в повітрі. Бо й самі вони, слідчі пси, яким ти міг ці питання ставити, сьогодні вже не здатні були відповісти на них. Імперія міняла свою зміїну шкіру, переглядала звичні тоталітарні уявлення, дискутувала, імітувала зміну законів та життєвого укладу, Імпровізувала на тему ієрархії вартостей. Імперія загравала зі свободою, гадаючи, що таким чином збереже оновлену саму себе. Але міняти шкіру було не варто. Вона виявилася єдиною. Тепер, вилізши зі звичайної шкіри, стара курва в муках конає. Врешті усі відчепилися від тебе. Ти довів своє право на провину. Слідчі пси гарчали з недосяжної відстані і без клацали штучними щелепами. Місяців через три, взимку, пізно увечері, ти щось там додруковував при письмовому столі, коли раптом почув, як звідти, з надвору, гупнуло у вікно. «Навряд чи це сніжка?» – подумав ти. І навіть не камінь, бо хто зможе закинути сніжку, камінь, грудку землі, шапку, пляшку, книжку, рукавицю чи будь-який інший предмет на висоту сьомого поверху. Але коли знайомо застугоніла поруч із вікном пожежна драбина, тобі зробилося досить зле. Підійшовши до вікна, ти розсунув штори. За вікном був Руслан. «Ваня?» – губами сказав він. «Пустиш?» Був майже такий, як тоді, тільки жовтаво-блідий, з чорними колами під очима, з тоненькою червоною цівкою, що бігла від кутика рота і зникала десь під підборіддям. Ти відчинив вікно. «На всіх поверхах вікна позаклеювані, тільки в тебе ні», – повідомив Руслан, сідаючи на підвіконня. «Тобі не зимно?» – запитав ти. «Адже настала зима?» Мені незимно, мені ніяк була відповідь. А взагалі, як там? Колись дізнаєшся. Усе не так, як ви собі тут уявляєте. Ти добре зберігся? Дякую. Мене в десанті навчили падати. Чого ти прийшов? Тягне до знайомого місця. Знайомі запахи. Ти? Згадав про тебе. Дякую. До речі, мене звуть не Ваня. Я знаю Ваня. Дурнувата вийшла смерть, ні? Запитав ти. Руслан махнув рукою. Вона нічого не змінила у цьому світі. Мій батько відомий кінорежисер. Йому дали премію. Може... Вип'ємо горілки Дякую, не вживаю А, я забув Пусте Сьогодні відлітаю в Сімферополь Там моя дівчина Зранку вона подумає, що я їй снився А хочеш мою зимову куртку? У мене є ще одна Перестань, командир. Я не відчуваю зими, мені все одно Ти навіть не уявляєш, наскільки все може бути одно але в кімнаті робилося зимно, і він зрозумів це. «Не буду тобі заважати. Бувай. Колись, може, зустрінемося?» «А це вже звичайно. Хоч я не вірив, що ви існуєте». «Існуємо?» Він сумнівно похитав головою. «Хто його знає?» «Розумієш, ти був останнім, кого я бачив, коли ще жив. Ти мені навіки в очах лишився. Твоє відображення». Якщо придивишся зблизька мені до зіниць, то побачиш себе. Я думав, ти встигнеш піймати мою руку. Вибач, старий. Пусте. Так мало статися. Шкода тільки, що все це трохи кепсько виглядало. Розбризканий мозок, уламки ребер, стогнова кістка, що вилізла назовні десь аж через кишечник. Але не я перший, не я останній. І це головне. «Зачиняй вікно, Ваня!» Він зробив плавний невагомий крок у бік і ступив на драбину. «Зачиняй вікно!» – повторив. «Ти зробив усе, як він сказав, і навіть зісунув штори».